Bismillahir Rahmanir Rahim. Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Tevarakəlləzi biyedihi'l-mülk və huve ala əlində olan nə qədər xeyirxahdır. O her şeye qadirdir. <gülüyor> Ellazi xalaqall mauta v-hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O qudretlidir, bağışlayandır. Allazi xalaqa səba'a semawaatin tibaqaa. xalqir rahmanin intifamut. Farji'il basara hal tara Yeddi göyü təbəqələr şəklində quran odur. Sən mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq təbbazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görürsənmə? Süm mərci ilbəsər kərrətəyni yən qalib <Sessizlik> iləyikə ilbəsər xasən və hüvə Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcəyidir. Walaqad zayyan nas-samaa ad-dunya bimasaabiha və cəalnaaha rujuman liş-şayatin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 Ora nə pis dönüş yeridir. İza ulqu fiha sami'u laha shahiqun wa hiya Onlar oraya vasil ediləndə onun dəhşətli uğultu ilə qaynadığını eşidəcəklər. Takadu temayzu minal gayr.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 Məyər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdi? Qalu balaqad ja ana nadirun fakezbna və qulna ma in antum illa fi dalalin Onlar deyəcəklər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 Əgər biz dinləsəydik və ya anləsəydik, alov şöylələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq. <Sessizlik> Onlar öz günahlarını eytiraf edəcəklər. Rədd olsun alovlu od sakinləri. İnnellezine yexşavun rabbahum bil-ğaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebîr Həqiqətən öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Ve esrû qaulukum aw jehru bih هُوَ عَلِيمٌ sözünüzü gizli saxlasanız da, onu açıq desəniz də fərdi yoxdur. Allah kökslərdə olanları bilir. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 Onun hər tərəfində gəzin və Allahım ruzusundan yeyin. Qayıdış da onadır. Əəmin tum men fi səmâi en yəxsif bikumul ard Göydə olanın sizi yerə batırmayacağına əminsinizmi? O zaman yer hərəkətə gəlib titriyəcəkdir. Əmm Ya ki, göydə olanın üstünüzə daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Siz Mənim xəbərdarlığımın necə nəticələr verdiyini biləcəksiniz. Walaqad kəzzəbəlləzīn min qəblihim fəkayf kənəkir. Müşriklərdən əvvəlkilər də bunu yalançı hesab etmişdilər. Görəydim mənim onları hələk etməyim necə oldu. Aw alam yaraw ila al-qayri fawqahum saffatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu onlar başları üzerinde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 İNİL KƏFİRUNE İLLƏ FİY GÜRÜR Ya da mərhəmətli Allah'tan başqa size kömək edəbilecek qoşununuz varmı? Kafirlər ancaq aldanmaqdadılar. Əm mən həzəl-ləzî yərzüqüküm in əmsəkə rizqəh bellacju ya da o öz ruzusunu kessə sizə kim ruzi verə bilər xeyr onlar təkəbbür göstərməkdə və haqdan qaçmaqda davam edirlər Əfəmən yəmşi mükibbən alə vəchihə əhdəəm əmən yəmşi səviyyən alə siratin müstəqim Ələyəsə üzü üstə sürünərək gedən daha doğru yoldadır, ələyəsə düz yolda özü şahk edən, Qul huvəl-ləzī ənşəəkum və ce'alə ləkumus-səmmə vəl ki, sizi yaradan, size kulaq, göz və ve ürək verən odur. Necədə az şükür De ki, sizi yeryüzüne yayan da odur. Siz onun hüzuruna toplanılacaqsınız. Onlar değiller. Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəb nə vaxt olacaq? Qul -ilmu mubin. İki, buna aid bilgi yalnız Allah yanındadır. Mən isə ancaq xəbərdar və bəyan edənəm. Fələmmə <Sessizlik> raəvhu zulfatan siətu cühüllezinin <Sessizlik> kəfrə və qilə hədəzəllizikuntum bihi Kəfirlər əzabın yaxın olduğunu gördükdə üzləri eybəcər görkəm alacaq və onlara sizin durmadan istədiyiniz əzab bax budur deyiləcəktir. Ul araiitum in ehlekeni Allahu wem men ma'iya aw rahimna famen yujirul görüm, əgər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv edərsə və ya bizə mərhəmət göstərərsə, bəssiz kafirləri ağrılı-acılı əzabdan kim qurtara bilər? Qul huv ar-rahmanu əmənnə bihi və aləyhi təvekkəlnə, fəsətə'ləmunə mən huvə fī dələlin mubin. Pəki, o, Mərhəmətli Allahdır. Biz ona iman gətirib, ona təbəkkül etmişik. Kimin tam azğınlıq içində olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Qul əraəytum in asbəhə məəukum qəvran fəmən yəətikum bimə imma'in. Pəki, deyin görüm, əgər suyunuz yerin dibinə çöksə, Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər?